Vader, dankie vir die dag. Dankie dat hy hier is. Dankie dat hy teenwoordig is, Vader. Ons loof en ons prijs die naam volgend. Want hy is waardig. Vader, ons sien vir my Jan, wat die woord bring. Ons sien uit die naam te luister. Ons bid die naam van Jesus. Amen. As iemand van ons een woord het, luister ons graag. Goedemorgen allemaal. Yes, ek het nou eindelijk so baie op my hart. Ek hoop ek gaan uh, al sê wat ek wil sê. Eerste ding wat ek wil sê is, as jylle laas week sy woord, sy boodskap nie gehoor het nie, maar jy is obleef jou, hy sê die kry. As rechtig waarom, Jan, dankie vir oom, dat oom ons so geblees het met die wonderlijke woord Dit is rechtig waar, een wonderlijke woord gewees. Ek wil graag met jullie net deel oor, oor Godse kracht wat, wat in ons moet werk. En net vir jullie iets deel van my leven, hoe dit van my iets gewerk het en, en hoe ons dit in die skrif lees. Uh, ek het een gewrug wat vrek seer was. Hier is nou nie van leven en dood nie, dit is sommer uidelijk iets kleins. Maar elke oorwinning wat ons het, moet ons met mense deel en uh, met die gewrug van my kon ek nie as een spanner losmaak nie, ek kon nie my kinders in die avond bed toe dra nie, ek kon nie een gifkanik op die bakkie laai nie, en uh, soos een man maar is, soos ek nou een bykie vertroosting by deze rei, en ek sê van, my gewrug is so seer, en sy jak my amper af, ek wil nou nie afjak nie, want wat ek altyd wil is sê is, ach, maar praat met dit, dit moest nie jou deel nie, en sy sê dit vir my, en <laughs> ek uh, reit door die dag, en ek gaan op die plaas uit, en ek besef net, Ek is so makkelijk om van haar nie kinder te sê om gezag te neem oor, oor sikke goed Maar ek self is, ek het nog self, doen dit nie in my leven nie en Toe die eerste keer doen dit om na my toe kom Toe besef ek maar, dit is nou tyd om dit op te neem En um, ek besef toen dit een ding is Voor ons so makkelijk om, kom ek lees eerst die teks. Die teks wat dit vir my laat deurbrek het is Krims en Matthies 9 Waar hulle die verlamde man aan Jesus toe gebring het En I sê vir hulle, wat is makkiker om te sê, jou sondes is vergewe, of om te sê, staan op, neem jou bed op en loop. En ek besef nie daai dag, dat vir my is het so makkiker om te aanvaard, dat Jesus Christus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Dus ons aanvaard het, dat, dat ek en jy reeds vergeef is, dat ons nie sondes is nie maar rechtvaardig is. Maar as dit kom by geneesing, dan is dit vir ons bykie ty. En Jesus kom sê, dit is synoniem. As jy kan gloeies vergeef, dan kan jy is genees. En, um, want Jesus God gaan dit vir ons doen nie, hy het die siektes ook aan die kruis gedra, net soos hy my jou son is, die kruis gedra het. En hy kon stil word en verheerde sê, dankie, maar deel is nie, ook dit was aan die kruis, net soos hy, die stupid goed wat ek doen, ook aan die kruis was. En weet jy wat, vijf minuut daarna, is jy vijf om en die daarna, is jy vijf En, ons het gespeer in die water, en die kind is, en die dat die pijn is nie meer daar nie en um, ja toe was dit nou amazing maar dit is nie wat ek eindelijk wil sê nie wat ek eindelijk wil sê is ek het een vriend wat die sel pijn in sy gewrug het en hy loop vandag nog steeds met die pijn en ek hoef nie meer pijn te heen nie maar wat ek wil sê is God is nie aanneming van die persoon nie. God het nie gekies om my te genees en om nie. Want God het reeds genees. Maar wat God wil doen, is wat hy wil hee. Ons moet die kracht van God, ek het so rekkie teruggesê, dat jy is generator, jy is power station. God het ons gelaai met kracht. Maar dat ons, God soek iemand, Godse hart is, dat geneesing vir allemaal moet doorbreek. Maar ons moet dit grond. God wil dit door ons doen. En... Um, hy wil groot dinge doen, maar hy moet het dier ons doen, en dit, ons moet dit net hierboe in ons breinkjes aanskakel, dat God het dier ons doen, en ek wil net so'n stikkie met julle deel oor dit, dit ook wat ons hier so in handelinge lees, voor ons handelinge lees, wil ek net gauw hierdie ook net om dit te bevestig, die VCS 3 vers 20 sê so mooi, so dat julle vervul kan word, Tot al die volheid van God en aan hom wat mag het om te doen ver verboe ons wat bid of dink. Volgens die kracht wat in ons werk. God gaan dit nie vir ons doen nie. Hy het dit klaar genees, hy het alles klaar gedoen. Godse kracht wil dier my en jou werk. God wil my en jou gebruik om sy handen en voeten op aarde te wees. Um, Johannes en Petrus, die so in handelinge, dus ek dink as ek het recht verstaan, dit is ontrein die eerste man wat hulle ontrein nou genees het. Dit is een man wat van die hele kant het gaan lees in handelinge 3 as man wat van sy geboorte af al krepel was, en het uitgebeerde al daas, so, en toe Petrus om sien, toe sê Petrus om silber en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus staan op en loop. Nou, dit was my so mooi beeld hierdie, is, God is so groot en so machtig al machtig, het God so om met sy vinger net so genees het, maar wat het gebeur, dit moes door Petrus en Johannes moes het gebeur het, En dis waarmee ek wil blees is, om te besef dat dit is ons roeping op aarde, is dat God dier my en jou, God wil my en jou gebruik om sy handen en voeten op aarde te wees. Hy gebruik ons lichaam om sy beeld te wees. En uh, daarmee wil ek julle net blees is, dat uh, kom ons wees God sy handen en voeten op aarde. Muri, jylle amal. Um, met story vir julle almal. Ehm oor het moet eintlik die vir julle kom vertel, so maar ek het hom nou voorgespring. So 3 weekies terug, hulle boer daar by Griekwastad. Toe die Saterdag toe, het sy ma vir 'n kalfie gaan melk gee en die koei friek toe heeltemal uit en druk aan, die druk gang vast. en maak al reg seer dat sy al so seer gestamp het dat haar bene toe dadelik gebreek en heeltemal kant toe gegaan en al en toe kan sy nie opstaan nie. Toe hou die koei aan om haar te storm en al. So toe sy paonne daar aankom, toe sien hy sy lê en als toe moet hulle 'n wat hom toe kom hol, en sy is toe Kimberley toe en wat en die orthopeed wat ons sê en sê toe weet jy hoe gelukkig is om te lewe want in die eerste plek as die koeie hoering gehad het het sy dadelijk al long rok gesteek dan sal sy nie as tot in kimberly kon kom nie en um, hy sê toe hy, gaan, hy kan nie dadelike operasie doen nie want um, hy het uit die knie uitgebreek helemaal af, so hy het glad nie iets om om aan vast te heg nie dat niks so hy moet eerst kyk of hy lang genoeg pen of iets in die handen kry en die operasie beplan want daar is nie eindelijk soke pen nie dan gaan hy dit doen En hulle het al toe geopereer in sy huis toe en als, en toe sy pa huis toe rei van Daniels keil af, hy een koe doen net die ander kant, en sy pa toe ook ook, okay. en ek en hy sit by Godse voete en besef, in een weekse tyd kon dinges wat so anders te gewees het, soos sy pa en mo lewe, en hulle is ook okay, keil, want geneesing is ons deel, en ons wil net soos vir God dankie sê, dat sy noom radig wat ons uitgeroep is, en dat geneesing en beskadiging radig ons deel is, en dat sy engele rondom ons is, en um, dan wil ek soms net iets anders soveel lees, Ons is nou in Timotheus, in 1 Timotheus 2, dan sê hy van vers 2 af, so dat ons een rustig en stil leven kan lei, in alle godsvrug en waarheid, van dit is goed en aangenom vir God ons verloser, wat wil hy dat alle mense gereed moet word en tot kennis van die waarheid kom. Ok, en dan aan in 1 Timotheus 3 vers 16, dit somf my die evangelie so mooi op het sê, um, en oneensaglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, God is geopenbaar in die vlees, is regverdig in die gees, het verskyn aan alle engele, is verkondig onder die heidene, is gegloe in die wereld, en is opgeneem in die heerlijkheid. Ek sê aan julle somene. Moorre julle, ek gaan ongehoorzaam wees aan my vader, as ek nie vir ochend getuig nie. Twee weke terug het ek perd gerei, en ek het een frats ongeluk gehad met die pers, want jy kan nooit een perdse brein lees nie. Jy kan nie sê of hy links gaan of rechts gaan nie. En Papier het voor haar ingehaarklip en sy het gesidestep en ek het achtergeblei en sy het gehaarklip tot per die kamp. Maar wat vir my so wonderlik is, laat vader na sy kinders omsien. Sy wakende hand is om sy kinders. Want ek het so erg seer gekryd dat die dokter vir my gesê het, ja, ek is een haarbreete van een rugbreek afgewees. En amal was bekommerd oor die been wat vier jaar teruggebreek was en wat al dertig operaties gehad het. En die been het niks oorgekom nie, al was hy hoe fragile, hy het niks oorgekom nie. Ek het net rug en, en nekpesserings opgedoen, maar dit kon ook anders te gewees het. Ek kon vandag verlam gewees het. Want die dokter sê, my rug was so fragile gewees, dat as hy een haarbreedte verder geknakje, dan was hy dan was hy af en ek kan net die loof van die eer aan die heren geer, dat hy my daai dag beskerm het, toe ek van die perd afgeval het, want sy het so 60, 70 kilometer per uur met my geharklop, toe ek afgekom het, en hy sê, dit is so goed, jy is in mykaar ongeluk, en dis nou 2 weke terug, en 2 daard terug, toe het ek net vir die heren gesê, toe ek in die kantoor sit, en wees so erg pijn het, toe sê ek, dit is nie vir my bestem om nog pijn te heen nie, 4 jaar het ek al gelei aan pijn, ek wil dit nie meer heen nie, en 2 daard terug die middag, toe begin my pijn het, dis en ek het nog so pikkie seer, maar ek weet, dit gaan ook heeltemal wegkom, want die Heere is groot, en hy beskerm sy kinders, en hy geef vir ons geneesing ten volle. Vader, ons dankie vir die wonder van die, die oogend, die geleentheid wat ons het, ons afhankelijkheid wat ons van u het, vir die inspraak, vir die lewe geopenbaar in ons, vir die kracht van die geest, vir die begeerte van die gees in ons, om dier ons te kan werk. Ons eer jy vir die teenwoordigheid, ons eer jy dat jy hier is en, en dat jy in ons is, en by ons is, met ons is, tussen ons is. En hier is my gebed dat ons, tasbaar, die teenwoordigheid sal beleef en ervaar, die aanraking sal voel, sal weet dat jy God is. Ons eer die vermoorde vader in Jezus naam. Amen. Dankie julle vir die lekke bijdraas. Ons verleerweek met mekaar gepraat oor die feit dat tragedie nie Godse plan vir ons is nie. En die getuienis wie julle vermoorde hoor, kan jy hoor, tragedie is nie Godse droom vir ons nie. Ons moet toch iets bedink, iets onthou. En dit is, baie keer in ons getuienis, Hoor mense ons getuinis, of kan hulle ons getuinis verkeerd hoor? Hulle kan ons getuinis hoor, asof God vir my beskerm het, maar hy het nie die ouwe beskerm. Jy sien, een ouwe val van sy perdaf, en hy krijg een bykie seer. Ander ouwe val is dat sy perdaf, hy dood, of hy is verlam. Nou, vergewe my in Afrikaans, hoor my wat ek sê, Nou maak ons een opef, dit is werkelijk opefingswaardig, maak ons een groot saak van die feit dat die Heere ons beskerm het, die een wat nie dood is nie, maar ons swijg oor die een wat dood is. En onmiddellik hang daar een groot vraagteken oor Godse karakter, en sê, nou maar, wat nou? Ek dog, hy is nie aannemer van die persoon nie. kom was hy dan daar die daar vir die ander persoon nie? En jy sê, dit wat ons verlede week probeer, vir mekaar sê, dat Tragedie, beserings, hierdie klasgoeders, ons leef in hierdie wereld, die aanslaas om ons, maar hierdie goed is nie Godse droom vir ons levens nie, is nie Godse plan nie, dis uitgesluit. Maar daarom het God vir ons geestwette gegee, een geestwet vertaan ons moe, hy sê, die wat sparsamelik saai sal sparsamelik my, die wat volop saai sal volop my, so wat ek saai, is wat ek my, die saad lewe reoes op, dis a beginsel, dis a geestbeginsel, Ek hoef nie God te beindruk met wat ek saai nie. Ek hoef nie God te beindruk met geld nie. Met my offerhande nie. Met my tiende of my wat ook al nie. Ek hoef om nie te beindruk nie. Hy is klaar beindruk. Sy sien het om beindruk in my plek. God is dood tevrede. Sy sien het nie tiende gegeen nie. Sy sien het sy leven gegeen. Ons sê dit vanmorgen gesing. Ek weet nie of ons dit bedoel het nie. Voor uwe hier leek nou my leven hier. Dit is wat sy sien gedoen het. En hy het vir ons gedoen, hy het sy lewe vir ons gegeen. So, maar dit verander nie, die wet nie. Die geestwet sê, dat daar in zaad een oes is. Die boere weer het. En as ek nie zaad in die grond het nie, kan daar nie wees nie. Net so is daar een geestwet het ons verlede week nagekyk, waar God sê, ek sal my engele aangaan en jou bevel gee, om jou op hande te dra so dat jou voet tegen geen klip sal stamt nie. En wat is die sleetel van die geestwet, het gesê, hy wat my belei voor die mense om, sal ek belei voor die engele van God. So God het die engele leerskaar daar gesteld, het ons gesê, diene in die geeste wat uitgestuur word, dan wil uit, van die uitverkoornis, en al wat hy vir ons vraag is, wie wees een met my. Want jy sien, ek kan nooit in waarheid, saamstem, saamwandel, in pas wees met my denken en my spraak, luister mooi, die woord van Amos 3 vers 3, sal twee met mekaar, saam wandel, die woord saam wandel, is een dubbel woord, wat sê, in pas, marseer, en weet wat beteken dit vir my, dit beteken, dat wat ek in my hart glo, is wat ek met my mond sê, jylle weet, dat over die papagaai goed is kan leer, maar as min geloof in die papagaai, so ek en jy kan die rechte goed sê, met ons monde, maar nie die oortuiging daarvan dra in ons harte nie. En om saam te wandel, is om my oortuiging in my hart te hee, en uit die oorvloed van my hand sal my mond spreek. So as my mond die naam van die Heere belei, dan moet my mond die naam van die Heere belei vanuit die oorvloed van my hart. En dit beteken, om te kan belei, moet daar iets, iets hier binnen my hart gebeur. Hier moet iets plaasvind, En, en jylle verstaan my hart, het ons gesê, my hart is eindelijk my denken, is my sielsdimensie, nee. So, wat vir ons belangrijk is, is om in hierdie geestwet te staan. En as ons dan nou na die gebeurtenisse om ons kyk, dan sê ons, Heren, as dit nie was vir u naam nie, as dit nie is vir u naam nie, dan word ek deel van die statistiek. As dit nie is vir u naam nie. So, dit is sy naam vir wie sy naam beskikbaar, so lief het God vir wie gehad, die wereld gehad, so God het die hele wereld lief gehad, en hy het sy sien vir ons allemaal gegee, en nou het hy ons nie as weese achter gelaat nie, maar hy het by ons, wil by ons kom woning maak, maar hy is liefde, het doen homself nie op ons af nie, en daarom geef ons die geleentheid, om hom toe te laat, om hom in te nooi, om ons lichaam te stel, offer, ons lichaam as een tempel, te stel as een woonplek, waaraan hy kan, woon. En dan wil hy, soos uh, Daniel gesê het vanmorgen, kan hy dier ons sy sin kry, kan hy dier ons sy leven, uh, of die lewe leef, Godse karakter, Godse weese manifesteer. So die belangrike ding dan, is dit, is vir my en jou om tot daar die besef kan kom, en van uit die oorvoet van ons hart, sal ons mond spreek. Ek wil hy ons moet een ding eenmalig vast en dit is God gaan nie goed vir jou doen nie. God gaan jou nie genees nie. God gaan nie jou pijn wegvat nie. God gaan jou nie beskerm nie. Hy het. Hy sien, in die geestrelm, ek wil hy met die straak sien, K kyk mooi, onthou jy, toe Daniel gebid het, toe Kom die engel van die heren naam toe, hy sê, van dat jy, man, dit was al weke wat hy gebid het, hy sê, van dat jy jou hart daarop gerig het om God te soeken sê gehoor. My ander woorde, se gebed was al alreedse werkelijkheid in die eeuwigheid, of in die onzichtbare realm, maar hy het nog hier gesit. So sê jy, ek sit nog met die pijn, maar die pijn is lang kal besweer in die hemel. Die pijn is lang al mee gedeel aan die kruis van God taak, door sy wonder af ons geneesing gekom, uit ons ziektes en sy lichaam gedra. So, jy sien, hierdie goed is afgehandeld, en ons moet het uit ons kop uitkry, om te denk dat, as ons die Heere vraag, of as die situasie recht is, uh, dat die Heere ons dan gaan genees. Luister mooi. Gaan die Heere jou vergewe? Of het hy jou vergewe? Hoor jy, ons is geleerd, door jare, door godsdienst, om te sê, Jere, sal jy my vergewe. Ons het gesê, dit is om die naam van die Heere te verloon. Hoor my wat ek sê? Ons het dit nie so bedoel nie, daar is baie oprechte mense, wat sê, Jere, sal jy my vergewe. Maar in weese, technisch, betekend dit eindelik, het ons die naam van die Heere verloon. Wanneer Jere sê, ek het jou vergewe, nou sê ek, Jere, sal jy my vergewe. Wat sê so dit wees om sy naam te belei? Om sy naam te belei, beteken om waarde aan hom te gee, om met hom saam te stem oor wie hy is, wie is hy, hy is die een, hy is die lam wat die sonnes van sy volk wegneem, gaan wegneem, of wegneem het, wat sê julle? Hy? hy het het ons wegneem, hy het die skuldbrief uitgedelg, gaan hy die skuldbrief uitdelg? Nee hy het die skuldbrief uitgedelg, dit het aan die kruis vastgenaal, my ander hy gaan ons nie vergewe nie, hy het ons vergewe. So my gebed om te sê, Jere salie my vergewe, is niks anders as ongeloof in wat klaar plaasgevind het nie. So kan jy sien hoe dat godsdienst, die godsdienstmodel ons geleer het om ongeloof te beoefen. Het, het ons geoefen in ongeloof. Die skryver van die Breer sê, ons moet geoefen wees in die woord van gerechtigheid. Om geoefend wees in die woord van gerechtigheid beteken, om te gloe wat gebeur het, nou Daniel het prachtig gesê, in Matthäus 9 en Markus 2, laat li die laaman afsak, Jesus sê, wat is makkeliker om te sê, jou son is jou vergewe of staan opneem, maar weet het, gaan jou huis toe. Nou, as hy ons vergewe het, <laughs> hy die skuldbrief tegen ons uitgedelg, sekerlik, dan het hy ons met genees. So, my geneesing by God is afgehandel, hou op om God te pla. Daarmee. Jou pijn by God is hanteer. Hou op God te plaat aan my. Come on. Die geneesing le in jou aanvaring daarvan. En dit wat jou so kostelik is. Jy sien, ons het gesê, Jacob was so eers so bewus, dat hy nie sy focus kon kry op die God van die jimmel en die aarde nie. Omdat jy, Psalm 121, wat sê, Ek sla my oor op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Jacobse berg was Esau Hy sê, ek slaan my oe op En dan sien ek Esau met sy 400 man Zwaar gewapen, wat hier is Om ek te kom doodmaak Hy soek vir gelding, ek slaan my oe op Na die berge, waar sal my hulp vandaan kom Hier het hy sy hande In die hande van die ene Wat hemel en aarde gemaakt het My help is van die heren Wat die hemel en die aarde gemaakt het Hy sê, jou voet die laat wankel nie Jou bewaarder Kan nie sluimer nie Die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Heer is jou bewaarder. Die Heer is die skadewee aan jou rechterhand. Wacht mykie. Die Heer is die een wat my vergewe het. Hy is my verlosser. Hy het my jeugwee niet kon maak so die van die arend. Kam aan, dis geneesing. Dis geneesing. Hy maak my jeugwee niet soos een arend. So wie wat gebeur nou sê hy is die skadewee aan my rechterhand. Ek wil jou vraa. Hoe vlug jy van jou eie skadewee afweg? Wie is my die mooiste, as jy opa is, dan jy kleinkind, dan sien ek dinge wat die kinders ontdek, wat ek nie so aan my kinders sien het, maar wat ek in die kleinkinders sien, ek sien, hoe ontdek hulle die skadewee. Het jy al gesien die kleinkies, as hulle die skadewee ontdek, en hoe loop hy met sy skadewee, en hoe kyk sy skadewee, en probeer hy op sy skadewee trap, jy sien, jou skadewees in jou vas, God sê, ek is die skadewee in jou rechterhand, hy sê, jou geneesing is jou skarwee in jou rechterhand, jou beskerming is jou skarwee in jou rechterhand, verstaan jylle, dat niks kan by skuie van die liefde van God, waaraan Christus Jezus is nie. En, jy sê, ons worstel met die dinge sê, dank die Heere vir sy beskerming oor jou, maar jy moest nie eerst van die perde afgeval het nie. Hoor jy? Dit moord eindelijk nie te gebeur het nie. So, nou verstaan ons, ons is op hierdie pad om hierdie goeders te ontdekken. Maar laat ons in ons gemoed dit uitmaak en sê, God het dit klaar gedoen. En laat ons dan klaar kry met die verlooning in skaapskleren. Jy weet die uitdrukking praat van die wolf in skaapskleren, en onthou wat is die verlooning in skaapskleren? Die verlooning in is die leerstellings wat sê, alles wat gebeur, goed of slecht, dood of lewe, kom uit Godse hand uit. Dis skaapskleren, maar wie jy, dis een verlooning. Verlooning is wat Job gesê, die Heer het gegeet, die Heer het geneem, maar het verloon. Verlooning is om te sê, hierdie ding wat gebeur is seker een of ander straf, omdat dit en dit en dit verkeerd is. Wat het hy met die straf gemaakt? Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. God het al ons ongerecht op hom laat neerkom. Die vrees vir straf is uitgesluit. Die liefde het volmaak geword. So dit kan nie meer straf wees nie. En nou, die groe ding wat ons verlede week genoem het, ek herhaal nog som en nie so paar goed van verlede week, is ons het gesê, die feit dat ons dit wat God gedoen het, vir 2000 jaar ophou gesit het, en dit in die moore wil sit. Jy sien, God ga my nie moore vergewe, het my 2000 jaar gelede vergewe, God ga my nie moore geneest, het my 2000 jaar gelede geneest, God ga my nie moore beskerm, nie sê, Engels is 2000 jaar gelede al, aangaande my bevel gegeen, my hande te dra, so ek my goed in geen klip sal snap nie, Dit is verlede tyd by God. So ek het nodig, ek en jy het nodig, om ons tydsgevrig gerecht te kry en te sê, maar kom ons hou op, om die kruis in ons toekomst te soek. Kom ons, kom by die plek, om die kruis te plaas waar hy is in die verlede, en ons leef nou in die vrug van die kruis. Die kruis is nie weer nodig nie. Jy weet, dit is interessant, hy skrif in Hebreef 6, wat hy sê, Dit is onmoendlik vir iemand wat die goeie woord van God gesmaak het, die gerechtigheid van God leer ken het, die kracht van die toekomstige wereld, en wat afvallige word om so iemand weer tot bekering te vernieuwe, omdat Christus dan van vooraf gekruisig so moes word. Wie wat sê hy, sê, hy sê iemand het rechtig hierdie paard met God begin loop, die ervaring van die heilige geest gehad, die betrokkenheid, en dan draai hy sy rug doelbewis op God, en hy sê, ek ontken om ek ontken wat hy gedoen, en hy stap weg daar vanaf, hy sê, vir so iemand, so iemand het dan, met daai uitspraak, die kruis gekanceleer in sy leven, hy sê, dan so Christus weer gekruisig moes word, om hierdie ou, tot bekeering te bring, ek kan jy sien, as jy nou praat, van die onvergevelike sonde, is daarin, dit is nie ou wat een fout maak, dit is nie ou, wat, a doelbewuste besluit neem, en uitspraak maak, teen, wat hy gegloed, teen die heilige geest, teen God, jy verstaan wat ek sê, maar kyk net, op een technische vlak, hoeveel keer doen ons dit? Jy sien, as God ons nog moet genies, dan moet Christus nog kruis toe gaan. As God ons nog moet vergewe, dan moet Christus nog kruis toe gaan. Hoor jylle? As daar nog straf is, dan betekent dit iemand moet nog kom om die straf te draal. Kan jylle sien, hoe dat ons as het ware, die kruis kan se leer, in ons denken. Ek weet, ons het het nie bedoel nie tegen. Ek weet, God houd het ook nie tegen ons nie, maar weet jy wat ons probleem? God houd het nie tegen ons nie, want hy is langmoedig, en hy is baramhartig, en hy is genadig. Maar wie wat? Ons leid daaronder. Die dief stelslag en verwoes by ons, gesê tragedie, is dief wat stelslag en verwoes in actie in ons levens. Ons leid die gevolge daarvan, omdat ons in onkunde daarin staan of in onkunde voortpoeter en wie het ons in onkunde gehou? Die predikum. God sê het ons in onkundige gehou. Ek wou net die ding praktisch maak en dit is ons het verlede week gelees in Job dat Elius skryf dat die heren met ons praat aan Job 33, hy sê die heren praat met ons in een nachtgesig of in een droom om ons voet terug te hou, om ons te beskerm tegen die dood. By ander woorde, Ek wil het so stel, ek wil sê, niks slechts sal met jou gebeur. Niks slechts sal met jou gebeur, waarvoor God jou nie, voor die tyd sal waarschiep nie. Godse geest is in ons. En Godse geest wat in ons is, ken die toekomst, want hy is buiten tyd. Met alle woorde, die komponent wat tydloos is, van die goddelikheid woon in sy volheid binnen in jou, en hy weet wat is die aanslag van morgen, hy weet wat is die aanslag van oor en en hy is die een wat kom, kom en vat een praktische voorbeeld, hy sê, dink aan jou skepper in die dag van jou jonkheid. voordat die, die dag sal kom waarvan jy sê, ek het daar geen waar nie, kan jy hoor hoe dat die, die gees as het ware sê, daar kom een dag, terwijl jy jonk is, dink aan jou skepper, ondou jou lichaam is een tempel van die heilige geest, moet om nie mors nie, hy behoort nie aan jou, nie, hy behoort aan die skepper, jy het om vorm gegeen, hoe, die, hoe dat hy ons vooruit waarskie, die vraag is nou net, wat doen ons, of, of laat ek net eerst dit klaar maak, en sê, jy weet, as ek op die spoor loop, van tragedies wat ons beleef het, in die afgelope 10 jaar, wat as gemeente, Sikje was daar nie een, wat daar nie oor waarschuwing was nie. Maar wie was ons dilemma? In baie gevallen is ons nie ingeskakel nie. Ons oog gevestig op Jezus leidsman van uiter van die geloof, in plaas daarvan is ons oog gevestig op ons omstandiggeen en die goed rondom ons. Ons bekleim met die die goeders, en ons oog is nie op die rechte plek nie, ons fook nie op die rechte plek nie. En ek het altyd gesê, Godse geest, Hy sê, hy is stem achter my wat sê, dis die weg, wandel daarop as jy links of rechts wil gaan. Godse geest is altyd daar om inspraak te gee. Godse geest is vir my die mysheid en die kracht van God. Godse Gees is hier om my te bewaar, of vir my te sê, nie die pad nie, dis die droom wat ek vir jou het, loop hier pad. Dis wat Godse geest funksie is. En hy begeer met jaloersheid, hy woon in my, hy begeer met jaloersheid, dat ek om sal hoor, en hy is soos een radiostasie wat uitsaai, RSG saai uit tussen 104 en 107 FM, jy kan, jou volume so hard sit as jy wil, jy kan vir jou nog speakers by sit, maar as jy nie tussen 104 en 107 FM ingeskakel is, hierby ons 103.6 nie, dan gaan jy om nie hoor nie. Hoor jy? Hy saai uit, hy geef jou al die info wat jy nodig het, hy geef jou die weervoorspelling en die nies, en wat er paie is toe, en wat er is oop, en waar kan jy re, en wat er jy nie, hy geef al die goeders, maar, as ek en jy nie ingestel is op die stasie nie, beteken dit nie, hy het opgehuid saai nie, dit is net ek en jy mis die inlichting, en jy sien, om ingestel te wees op die stasie, jy weet, ek dink per hy houd nodig om een bykie ouwer te word, bykie meer volwassen te word, en ek ons vader al die oud uit, dus maak het meer volwassen te word, om jou tempo so bykie staliger te maak, want ek het gesien, toe ek een jong jong man was, en ek het saam met die oome, het ek tennis gespeel, was ek rats en fiks en vinnig, en ek het hulle gespeel, maar wie wat, hulle het my oorre aangesit, hulle het starig beweeg, maar slim geplaas, en hulle kyk soen toe, en hulle slaat hulle soen en nou is ek al daar om my bal te keer, maar gaan die bal die kant toe. En daar had ek een ding geleer, ek het geleer, dit nie die spoed en die energie waarmee jy dit doen nie. Dit die rustigheid waarmee jy dit doen. En God wil dit vir ons gee. En, jy sien ons is te bezig, want nou wat jy saai gesê, jy sê, in terugkeer en rust, jy 30, jy sê, in terugkeer en rust, wie jy leil, In stilwees en vertrouwe bestaan jylle kracht. Hy sê, maar jylle wou nie. Jylle het gesê, op paarde sal ons vlieg. Jylle vlieg nie op paarde nie, maar partij ons vlieg op paarde. Hulle gebruik paarde as 'n launching pad om te vlieg. Hoor jy, hy sê, op paarde sal ons vlieg. En dit was die ding. God het sê, in stilwees en rus. Daan is jylle hel. terugkeer in rust, stilwees vertrouwe, dis waar ons krag is. So jy sien, uiteindelik al die baie spoed wat ons het, is eindelik maar net een wiel, een manier wat ons ons wiel is pin. Maar nou kom God en hy sê vir ons, ek begeer om dit aan jou bekend te maak. Ek wil jou waarskie. Ek wil vir jou wees, dis die weg, wandel op. En nou gebeur het, dat ons droom. Ons kry een gezicht, ons kry een gewaarwording, hy sê jylle O mense sal gezichtes sien, jylle jonge linge sal drome drome, hy sê ek sal my geest uitstort op jylle vlees, dit is wat gebeur, dit is uitstorting van gees wat ons hiervan praat, en nou sien ons gezicht, ons drome, drome, ons krij hierdie gewaarwording van gevaar, ons krij hierdie gewaarwording van een probleem wat kom, een aanslag van die vijand tegen ons, en wie wat het ons geleer om te doen, ons het gesê, hey, uh, dit is sommer nonsensie, dit is sommer simpel ding. of ons het gebang gewees en gesê hoe ek het een slechte droom gehad, ek hoop dit gebeur nie partij van ons het meer ingelig geraak en gesê um, ek mag nie vrees nie, so hier is vreesgedachte ek kanseleer het ek vrees nie of dit moet van die duivel wees luister, jy, is jy van die duivel of is jy van God woon die duivel in jou of woon die geest van God in jou as die geest van God jou waarskie vir u het vir kom is, het so dit die duivel wees so jy sien wat ons nodig het is om die ding te erkend vir wat het is en dan nie daar oor te vrees nie want die heren is vir my en ek sal nie vrees nie, wat sal een mens my doen so as ek nou by die punt kom om te sê die heren is vir my, ek sal nie vrees nie, dan kan ek sê heren, hoekom sal ek nie vrees nie ek sal nie vrees nie, want die naam is oor my uitgeroep. ek sal nie vrees nie want ek staan onder die vandel, onder die banier van die naam Die naam is belei oor my lewe Ek het die naam belei Wat beteken die naam belei? Sy naam is Die Heere, ons gerechtigheid Ek belei sy naam, ek belei die kruis Wat beteken belei? Om saam te stem met wie hy is En om saam te stem met wat hy gedoen het Met ander woord om saam te stem beteken Dit is verlede tyd, dit nie toekomst nie Om saam te stem beteken Ek is genees, ek gaan nie genees word nie Ek ervaar die symptome in my life, dit is gegeven, ons is nie volstreise nie. Ek ervaar die symptome in my leven. Ek beleef dit, maar, maar, verstaan jy, dit, hy sê, die sigbare is van voorbijgaande aard, is tydelik. Sigbare ding is tydelik, so die sigbare, die pijn, die ongemak, die symptome, is tydelik, dit gaan voorbij. Hy sê, maar die onsigbare dinge, is wat hy gedoen het, wat hy in die kruis gedoen het vir my. Hy sê, dit is ewig. Daarom moet die ewige die tydelike inslik. Die vergankelijkheid moet met onvergankelijkheid oorklee word. Die sterflike moet met onsterflike oorklee word. Nou ek wil jou net sê wat hier gebeur. Hy ons wat die eerstelinge van die geest het, wat gebeur met ons? Ons sê dat die sterflike, die siekte, moet met onsterflike oorklee word. Die vergankelijkheid, die tydelike, die symptome moet met on, met die ewige vervang word dis een proces wat al reeds begin gebeur in my leven wat is die sleetel? die sleetel is die naam van die Heere, ek het verlede week gesê ons pleit nie die bloed nie ek hoor, hoeveel christenen sê ons pleit die bloed vers hoeveel ons pleit nie die bloed van die Heere nie die bloed het my gereinig die bloed het my vergewe ek pleit nie vir vergifnis nie ek juig oor vergifnis ek eer God vir vergifnis hoor jy ek vraag nie daarvoor nie, ek is vergewe, ek ontvang dit, ek sê dankie daarvoor, ek eien dit toe, dit is wat ek doen met vergiffenis, hoor jy, so as ek vergewe is, dan is ek ons afgehandeling, dan is ek ons genees, dan is het afgehandel, en so is elke facet van Godse voorsiening van my, is afhandel in verlede tijd. So laat ons dit een keer vastkrijg, En as ek hierdie belevenis kry, as ek ervaring van onheil kry, dan sê ek, dankie Heere vir die waarskiewing. Ek kanseleer dit in die naam van die Heere. Ek roep die naam daar uit. Dankie Heere, dat die naam gevestig is vir die situasie. En daarmee is het afgaan. En, en nou goed, nou gebeur het, ons is vlees, nee, ons is op hierdie pad. Nou gaan jy vind, maar, jy weet Linda die story vertel van, van haar kleinkinders, en hoe dat hierdie, hierdie spanning, hierdie druk op haar bly, en jy sien, dan gaan ek nie en sê, jyre, ek roep jy naam uit, ach jyre, ek roep jy naam uit, jyre, ek roep jy naam uit, verstaan jy? ek het ons nou eenmaal sy naam uitgeroep, maar nou sê ek, jyre, jy naam is uitgeroep, ek bevestig dit, want jy sien, ek moet het vir my bevestig, waar kom die twyfel vandaan, die twyfel kom, dat daar nog nie totale verandering in my gemoed is nie, so, nou wat ek nodig het, dis waar ons met mekaar saamstem, nou sê ek, stem saam met my, moet nie asjeblief nie vir my sms stier en sê, bid Asseblief mense, moet nie voorbij sikkie S en mense stier nie. Bid asseblief vir die, bid asseblief vir daai. Wat is die gebed? Wat sê die ouwens wat sê bid asseblief vir dit? Vra jy die heren, want jy het bieke meer gewicht by hom as ek. Is dit wat ons vraag? As jy van S en mense stier, stier, stier my, stem saam met my, dat die naam van die heren oor hom uitgeroep is. Daar is aanslag op sy leven. Dan kan ek sê amen daal. Come on hoor jy, nou vat ek verantwoordelijkheid, nou sê ek, jyre, die naam, hoor jy, hoor jy, hoe die gebed verander, nou kom elke ou nie en sê, ach, jyre, salie, en dan kom die volgende ou, ach, jyre, salie, nou praat ek nou Frans oor die ding, hy sê, man, maar hy, hy, hy, hy het een probleem met die gebedsbijeenkomste, want elke ou vraag die seling, jyre, salie, as op die, jyre, salie, as op die, jyre, jyre, geef ons reen, ach, jyre, geef ons baie reen, ach, jyre, geef ons licht reen, maar baie daarvan, ach, jyre, mo moet nie vir ons Die, elke ou dit is een herhaling van woorde, mense wat doen ons? die heren sê, ek gee jou reen op tyd wanneer, waar sê hy dit? hy sê dit onder die seen van Deuteronomium agantwoenig hy sê, ek sê jylle reen, gee op hulle tyd en dan sê ek, heren, maar die vloek ee die vloek geword, so die feit dat die reen nie op die tyd is nie, is, is deel van die, van die vloek, is een onwettigheid, is so een on, onwaardigheid so wat sê ek nou? ek sê, reen, kom reen ons sê dit al vir geruime tyd, hy is bieke hard van hoore, maar hy het nou gehoor. Ek denk, ek het so twee weke of terug hier gestaan en gesê, die enigste droogte wat nog geen gebrek is nie, sê die nou is hy ook gebrek. Kan jylle sien? Die tydelike ding is van vergebygaande aard. En so hou ons aan en ons spreek, en God sê die die skeping wacht met reikhaals en verlang op die openbaarmaking van die kinders van God. So nou vraag ons nie God om die goeders te doen, nie, ek sê met twee mense in aan in Heidelberg um, donderdagochtend, en kostbare, kostbare, wonderlijke mense, uh, maar ek, ek sien die verwarring wat in hulle is, want hulle, they're at the loss, hierdie ouwe moet sy koring gaan stroop, maar as anna kan die sykerbosrand revier, en die sykerbosrand kom af, hy kan nie met die trok, met die trekker, of niks daar doorgaan nie, hy kan nie sy strooper anna kant kry, in dit reen, en dit reën. hy ons nie droogte nie, hy ons reen, <laughs> en nou sê hy, wanneer ga hier die koring begin uitloop, wat nou? Ek sê, roep die son. Spreek daar die son. Kan jy nou sien, wat het met ons gebeur? As ons klaar gebed het, het God net so lang luist van dinge wat hy moet gaan doen. Wie is baas en wie is die hond? Heere, voorsien vir daaien, Heere, Geef vir my dit, jyre genees my, jyre vergewe my, jyre dank aan die minne bevoorrichters. Come on, verstaan jylle, dat ons gebed is weg. Jylle net daarop in Victoria wees sê, jy het my jylle gebedslewe opgemogs, sê ek kan nie meer bid nie, want ek weet nie wat om vir God te sê nie. Wat maak ek nou? Ons besef nou, ek kan nie meer vir God, ek kom goed vra nie. Wat doen ek nou? Ek begin God dankie sê vir wat hy gedoen het. En soos dat ek om dankie sê, begin hierdie ding in my kop verander. Ek besef dit, want ek, ek het lang al geleer, dat dit waarvoor ek dankie sê het gebeur. Soos ek om begin loof vir dit wat hy gedoen het, as ek om begin loof vir my geneesing, wat hy versien het, verstaan jy, dan begin die skroeven in my kop recht kom. Die balans kom hier recht, om te besef, hy het het gedoen om dit in die perspektief van tyd te plaas. En dan, dan stier ek nie vir God die weg na ek gebid het, en sê, Heere, nou die langlijst, jy sal met wikkel om te laat te kry, vir die son ondergaan. Dan besef ek, God is in sy ris. En besef ek, Heere, dankie, jy dit als gedoen. En dan kan ek, door die son ondergaan, kan ek gaan wees. Ek kan gaan gezond wees. Ek kan gaan pijnvry wees. Ek kan gaan veilig wees. Dit is Godse hart vir my. Maar nou praat ek met die twee mense daar in Heidelberg, na die ochend. Daar is groot krisis by hulle oor een ongeneeslijke siekte. Die vrou het een ongeneeslijke siekte. Ongeneeslik. Julle weet, ongeneeslijke siekte is die siektes waarvoor God nie gesterf het nie. Is dit so? Nee. Ongeneeslijke siektes is siektes waarvoor die medische wetenskap nog nie een oplossing het nie dan noem hulle dit ongeneeslik. Assof Jesus nie ook daarvoor gesterf het nie. Recht. Nou goed, so hierdie gesiekte is in hulle opinie ongeneeslik. Nou sê hierdie man vir my, hy sê, ek doen dit gewoonlik nie, dit is twee kostbare mense, hulle is al, hulle is al senior mense. En uh, hy sê, maar ek, ek kry my, my vrouwse dagboek, ek is bezig om, om op te ruim, hy sê, en ek vat die dagboek onszelf niks, onna denk maak om oop en ek lees hoe sy in, in haar dagboek skryf, Lord, please, please, please, please heal me, Lord, please heal me. Hoe, hoe smeek sy God om haar te genees? En hy sê, why? Wat sy sin maak het? Nou vraag ek vir jou wat sy sin maak het. Want daar is ouwens wat genees en sy genees nie en toe, as hy, ek kom daar in, of stap aan, iemand vat my soen toe, uh, oor ander redes, maar ons, jy weet ons nou, redes, en, uh, die Tani sê vir my, sy sê, now, what's your claim to fame? What do you do for a life? Right, en nou, uh, toe kom dit nou uit, wat doen ek vir die lewe? En dan al ek verhaal vir my, do you have the gift of healing? Ek sê, I have the giver of the gifts. I have the spirit of the gifts. Ek sê, but you have him toe. En wat moet hier gebeur? En skielik begin hier die ding vir my oopgaan. En dit is, as ons naar die ouwe verbond kyk, sien ons in die ouwe verbond, het God in Deuteronomem 30 vir ons gesê, ek hou aan jou voor, die lewe en die dood, die sê en die vloek. Hy sê, ek roep vandag die jimmel in die aard getuien in steen julle. Ek hou aan jou voor, hierdie twee, maar ek wil jou toch aanmoedig Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Nou wil ek jou vraag, wat is ons kese in die Nieuwe Testament? Ons kese in die ouwe verbond, was die volks kese, die sê en die vloek. Die vloek het geheers, en toch God, jylle kan nie sê kies, en het sal jylle is wees. Maar wie wat hulle het nie gekies nie? Moet my nie vraag, hoe kom nie? Maar hulle het nie gekies nie. En die vloek het oor hulle gekom, Jesaja sê, met die vloek is jylle belaai. Hy sê, waar wil jylle nog geslaan wees? Het jylle dan nie oorin? Dis wat oude testament is gebeur. En dan kom God, en hy sê, dit behaag my nie om te sê, dat die vloek oor jylle heers nie ek sal my sien stuur, ek sal hom sonde maak, ek sal hom die vloek maak, want daar is dan geskrywe vir is elkie wat aan hout en die vloek kom oor Jezus, hy word die vloek in ons plek, so die sien wat God aan Abraham geloof het, kan, na ons toe kan kom, die sien van Abraham wat uitgebrei is in Mooses, is dit 28, nou sê God, sien is jylle sien, so dat nie meer een kese nie, of is dat? God gee ons nie meer een kese tussen sien en vloek nie, God gee vir ons die sien, hy betaal het in ons rekening in, hy betaal die geneesing in ons lichaam in, ons wil net te trek. God gee ons nie een kies nie, God het vir ons gekies, hy sê, ek kies vir jou gezondheid, en ek gee my sien, is jou gezondheid, hier jou gezondheid. So waar le my kies? My kies le, om dit te aanvaar of nie. Maar nou is die realiteit dit. Ons allemaal sê, ja jere, ek aanvaard dit. Ek het die kruis aanvaard. Ek het die gerechtigheid aanvaard. En toch, en toch loop ons met symptome in ons leven. Toch is daar aanslaat in ons levens. Toch is daar gebrek in ons midde. Wat nou Wat nou? Dan kom Jacobus, Jacobus sê, waarom kom vechtrein en oorlo onder jylle? Hy sê, oor jylle frustratie. Hy sê, jylle vecht, jy mekaar, hoe kom? Hy sê, want jylle begeer en jylle het nie, want jylle bid nie, jylle bid nie, jylle, bid nie, jylle ontvang nie, want jylle verkeerd bid. En dan voeg hy iets by, hy sê, om het in jylle wel te deur te breng. Nou wil ek jou vanmorgen uitdaag met iets anders. Wat daarvan dat God vir ons nou niewe testamentie sy ander kees geef. Hy sê, ek hou aan jou voor, die Seen en die Heerlijkheid. Die Seen en Godse Heerlijkheid. Wat die in kies jy? Jy sien, die Seen is ons in. En die Seen wil dier ons werk maar hy sê, jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid omdat jylle we alles het door te breng, wie wat het er gebruik het daarvoor gebed? Hy geef woord uit jou. Hy sê, jylle bid reg, maar jylle bid verkeerd reg. Kijk, ons gesê, God het gesê, jylle gaan nie meer eroetou nie, met ander woord, eroetou is, jylle salie, salie, salie, is om vir jylle klom werk te gee. Uit jou, Johannes 16, 23, is, is om aanspraak te maak op wat hy reeds gedoen het. Hy sê, dis die rechte manier nou kom Jacobus, en Jacobus gebruik die selwe woord, hy sê, jylle uit jou verkeerd, hou. So ons verstaan nou uit jou, maar ons uit jou verkeerd. <laughs> Wat bedoel hy daarmee? Hy sê, om dit in ons welis te deur te breng, met ander woord, hy sê, ons uit jou, gaan oor ons. Ons uit jou, gaan oor my. My geneesing, my finansies, my beskerming, jou nou ook, Kom ons sê ons finansies, ons geneesing, ons beskerming, gaan dit nie vir God daar ook nie? Ja, verseker gaan dit vir God daar oor. Maar ek wil jy iets vraag. Hy sê, hierdie goed moet gebeur tot sy heerlijkheid. Hy wat kan doen verboe wat ons kan bid. Die 3,20, volgens die kracht wat in ons werk. 2 Korintjes 21, hoeveel beloftes daar ook al is? in hom ja en in hom amen, tot heerlikheid van God, dier ons. Mooses, Mooses is op die berg, en hy sê, Heere, nou, jy mooi die ding, jy verstaan, Mooses is geroep, om hierdie 3 miljoen mense uit te lei, uit die slaweis van die Egypte, achter die beloofde land, ek denk so aan Nelson Mandela, jy weet, ons het nou genoeg gehoor, van Nelson Mandela, die afgelopen 2, 3 daag, maar kyk mooi, wat was in Nelson Mandela's hart, as ek so luister nou, in retrospekt, begin ek al hoe meer van die man ontdek, van wat was in sy hart, om die volkheid te leid, right? Mooses is weg om die volkheid te leid, dit is sy groot misie, God omgeroep om die volkheid te leid, en nou sê daar op die berg, en nou vergeet hy alles wat voor God omgeroep het, en hy sê, heren, laat my die heerlijkheid sien, jy hey, boetie, jy het die job om te doen, Jy het nie nou tyd om te moors nie. Maar hy sê, Heren, laat my die heerlijkheid sien. Nou is Mooses, het vergeet van die volk, het vergeet van sy misie, hy sê, Heren, laat my die heerlijkheid sien. God sê, jy kan nie my heerlijkheid sien in leven nie, geen mens kan my heerlijkheid sien in leven nie, maar ek sal iets met jou doen. Ek sal jou in die rots wegsteek. Wie was die rots? <laughs> die rots was Christus. Ek sal in die rots wegsteek, en dan gaan ek in my heerlijkheid by jou voorbij en ek sê toelaat, om net my achterkant te sien. En jylle weet hoe die moes gelijk, toe hy daar vanaf terugkom. Sy gezicht het geblink, so, dat hy het doek om sy kop gedraaid, die son het uit sy gezicht het Want hy het, een stikkie, van Godse heerlijkheid aanskou. Nou ek wil hier met iets mooi denk, die roods, het vlees geword, Onder ons kon woon. Hy het ons aangetrek. Hy het ons met ons beklee. Hy het met ons oortredinge, ons onvolmaak, het ons ongerechtigheid, het die kruis toegegaan. Hy het ons volmaak in die kruis. Geheilig, gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, dis volmaak. Laat allemaal dat volmaak en so gesind wees. Hy het ons kon volmaak in die kruis. En wil ek jou vragen, Sal God nou, as jy nou vir hom sê, jyre, laat my eerlijkheid sien? Sal God nou vir jou sê? Jygin mens kan my eerlijkheid sien en leven nie. Wat sê jylle? Jylle minuut vir my sê? Ja of nie? Jylle sê nie? Ek sê ja. <laughs> ek het gewet, ek ga jy uitvang. Ek sê my net betriek. Luister mooi. Kijk mooi. Die antwoord is nie. Jylle is reg ons kan nou sy heerlijkheid sien, ons is nie meer, ondou, ons is nou sonder vlek of rimpel, ons is nou volmaak voor hom, maar hy sê, ek kan nie sy heerlijkheid sien, en leven nie, sien die vlees kan nie leven, en sy heerlijkheid nie, hoor jy luister mooi, luister mooi, ek wil nou, he, jy moet een onderscheid tref, tussen jou en die vlees, jou lichaam, jou vlees lichaam, as jy dan wil, is die tempel van Godse Gees. as ek reg, uit. Right. Nou, die siekte, die pijn, die gebrek in die lichaam, Pas dit by hierdie tempel? Wat is dit? Dit is vlees. Maak dood dan jylle lede wat op die aarde is. Haha! <laughs> dit is die lede wat op die aarde is. Dit is die potentiaal om siek te wees. Dit is die potentiaal om gebrek te heen. Die potentiaal om dit te wees is die lede wat op die aarde is. Nou sê Paulus, maak dood die lede wat op die aarde is. Hoe maak ek die lede wat op die aarde is dood? Niemand kan sy heerlijkheid sien en leven nie. My lede wat op die aarde is, kan nie leven in sy heerlijkheid nie. So wat is ons kese? Seen of heerlijkheid? Godse gees is alweesig om ons te vat. Ek weet dit vir die afgelopen paar weke, en ek sien dit, Godse weesig om ons te vat na ander vlakte. Hy sien besef, jy in heerlijkheid is seen ingesluid. Wat er seen kan Uitblij, kan uitstaande wees binnen Godse Heerlijkheid. Godse Heerlijkheid absorbeer vernietig. Hy sê, toe die wolk op die berg neerdal en die volk Godse Heerlijkheid aanskou in sy wolk, hy sê, was dit soos een verterende vuur wat die volk gesien het, die Heerlijkheid van God het geopenbaar is. Want nou jylle Joosje Kaleb, toe Joosje aan Kaleb sê, die rees is ons spijs, en die ander sê nie, ons sien rees is on ons springkane. Toe sê die vergadering, Nee, hierdie ouwe is met gesteelig woorde, begint klippe optel. En wat gebeur? Gaan lees daar een nummerie. Wie wat gebeur? Godse gees, Godse heerlijkheid, dal neer in die vergadering. wat het nie een klip gevlieg nie. Hoor jy wat was hulle beskerming? Hulle beskerming was die heerlijkheid van God. Luister, God het sy engele aangaande ons bevel gegeen. En laat ek nou vir jou sê, ek is oortuig daarvan, die engele is totaal en absoluut bevoeg om die werk te doen. Maar God, God, wat is die Engelse en Afrikaanse woord daarvoor? Uhm, die woord is Engels is overreid, wat is overreid in Afrikaans? Oorheers, nie helemaal die woord nie, maar amper oorheers nie. Maar jylle versta wat ek wil sê, overreid. God overreid die engele en hy verskynde sy eie heerlijkheid, verskynde in hulle midde, en nie een klip word opgetel nie. Hoor die julle? Ondat jy toe Gideon, Gideon, die manne staan reg om om te steenig, en die volgende oomlik kom die boodskaper, en sê die media nie te trek, by hulle hoorde sy mekaar, en, en uh, Gideon, die veroordeelde, gryp sy ramshooring, en hy blaas om, en 32.000 mense volg om. Wat is dit? Dat is heerlijkheid. julle tien my is, Tien my laatste sê die sien ontvang, as tien van hulle het genees, maar die heerlijkheid gemis, ene terugkom. Besef jy, ek en jy kan die rest van ons levens jaag vir die sien van God in ons levens. En dis Godse plan, en dis Godse droom, en dit boort so te wees. Ons leerlijkheid mis. Ons sal een strijd heen met ons vlees. En ons sal altyd een nieuwe input moet heen, Ons al elke keer moet gryp na die geneesing, want my lichaam, die verganklikheid in my lichaam is constant vatbaar vir die aanslag van die veld. Maar waarvoor roep God ons? Hij sê, die aarde sal vol word van my heerlijkheid, soos wat die waters die seebodem bedek, van wat praat hy? Praat hy miskien van die wolk? Tot die heerlijkheid gaan God dier ons He? hy dat ons sal wees tot lof van sy heerlijkheid, sê die feestjes, so waarvan praat hy? hy sê die, die aarde wat vol moet word van God sy heerlijkheid is die aarde moet vol word van die heerlijkheid van God in ons levens hier sê ons praat in hierdie dag praat ons weer en weer oor die dooping in die heilige gees, wat is die dooping in die heilige gees? God sy gees woon in ons in sy volheid. Hy staan by die deur en hy klop, by die deur van my denken. Hy klop, hy sê ek wil my jou maaltijd hou. En dan wat gebeur, is in hierdie proces, om een te wees met hom, om saam te stem, om te belei, hoe jy belei, homo, logaie, om saam te stem met wat God sê, om een te word met God. Wat gebeur? My denken, my denken word versadig. My denken word onderdompel, in Godse denken, in Godse gees in Godse geest lewe, wanneer daar die onderdompeling plaasvind, wanneer ek ingaan, wanneer my denken ingaan in Godse, in Godse ris, in Godse teenwoordig, in Godse geest in, ek oorweldig word door Godse geest, waar, waar word ek oorweldig? Sy eerlijkheid. Wat is die resultaat? Dit stort uit. Wat is die resultaat? Die pijn is weg. Hoekom? Omdat die sterflike in my, dit wat kan siek word en kan seerkry, dit wat oud word voor sy tyd. <laughs> Hy sê, die sterflike moet met ons sterflike vervang word. En waar word het vervang? In Gods heerlijkheid. So wie wat nou word het baie makkeliker? Besef jy, ja, as ek in Gods heerlijkheid is, kan kan die toestand nie leef nie. Ek wil net so jy sê, besef jy, as ek in Godse Heerlijkheid staan, dan maak die pijn nie meer zak nie. Die tekort is nie meer nie. Ek kan nie in Godse Heerlijkheid wees in tekort heen nie. Ek mag dit op my bankbalans wees, maar, maar ek kan nie in tekort wees nie. Hoor jy? Ek kan my nie bekommer, oor, oor dit wat ek nie het nie. As ek in Godse Heerlijkheid is nie, want wat kan ek meer hee, as God sy heerlijkheid. Salomo in al sy heerlijkheid was nie beklee, soos wat? Die lelies van die veld nie, so miskien oor osse wat God om bekommer. So die uitdaging is groot vanmorgen. God sê, kom sit by my, kom soek my heerlijkheid. Laat toe, laat jou denken ingedoop word in Godse teenwoordigheid. Hou op om jou oor te hee op die eershou van jou lewe. Op die symptoom in jou lewe. Kry jou oog op die heerlijkheid van God. Op die God van die heerlijkheid. En laat sy heerlijkheid toe om jou gedagtes te onderdompel in die grootsheid, in die volheid van sy geest en dan sal hy liekie waar word wat ons sing, when the things of this earth become strangely dim in the light of your glory en grace. God sy uitroep vir jou vanmorgen. Wat kies jy? Seen of heerlijkheid? Ek wil sê, ons is bezig om vir by die seen te beweeg in heerlijkheid in. En wat sê hy gesê? Hy sê, die Heer sal vir jou uittrek, die heerlijkheid van die Heer is jou achterhoede wees. Sy gerechtigheid trek voor jou uit, die heerlijkheid van die Heer is jou achterhoede wees. Hy is jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in eeuwigheid. Vader, ek dankie. Ek dankie dat hy vir ons elke keer een stap verder neem. Een stap nader aan die openbare making van die seens van God ons kan net ons self oorgee aan die geest ons kan net ons focus te opstel net toelaat dat die geest die begeerte binnen in my plant om te sê hier is selfs die seen wat die gegewe is is minder as die eerlikheid Laat my heerlikheid aanskou. Een ding het ek van die begeer, dit sal ek soek, om die heerlikheid te beleef, om die heerlikheid te aanskou in die tempel, om die volheid daarvan te wandel. Eer die vermoorde vader, En Jesus naam. Amen. Moet iemand iets sê? Amen. Jesaja 61 vers 1. Dankie.